Він здогадувався, яким жалюгідним виглядає у її очах. Зморшкуватий, висохлий, з темними плямами на щоках, абсолютно лисий. І вона – його англійська троянда. Мирівміло приховувала свою відразу. Навіть підсіла до нього ближче, поцілувала в чоло. Її шкода було короля, він завжди був дуже добрий до неї. «Не кажіть так, государю!» Адже пліч-опліч із сивиною йде мудрість, і хто знає, що важливіше – молодість із її нерозсудливістю чи зрілість із її досвідом. Вона почувалася підступною і брехливою, та очі Людовика випромінювали таку вдячність, що їй доводилося продовжувати брехати. У двері постукали. Овійшла солідна й гордовита Анна де Боже, на мері, котра сиділа поруч із королем подивилася зі звичною недовірою. Вона, звісно, не вірила в ніжні почуття юної дружини до старого короля і не раз говорила про це йому, чим зазвичай тільки гнівила. Але зараз, відчуваючи наближення смерті, Людовик був добрий з усіма і простяг своїй колишній залицяльниці слабкоруку. Анна прийшла повідомити, що прибули члени його ради. Людовик зітхнув і попросив жінок допомогти сісти зручніше. Був слабкий, але притаманна йому сумлінність не дозволяла відмовлятися від справ керування державою. Це був його тягар, невимірний тягар влади, від якого ніколи не можна відмовлятися. Мері знала, що Людовику дуже важко приймати державних мужів, але мовчала, бачила, як починали блищати вицвілювачі короля, хоча по скроннях струменів піт. У нього не було сили переглядати папери. Отож, звелів читати їх голос, давав казівки, говорив, щоб умовою кваліфікації суддів був щонайменше університетський ступінь. Обговорював правомірні свідчень, отриманих під час катувань, якими часто зловживали і які спричинялися до наклепів. Мері слухала його і починала відчувати повагу до чоловіка. Бачила, як йому важко, як він дратувався, знаючи про своє безсилля, Часом він якось дивно поглядав на неї, немов просячи про допомогу, але вона мовчала. Чи була вона справжньою королевою? Як не дивно, але правителькою вона себе відчувала, тільки перебуваючи в засленні у Сак-Фолкширі. А ставши королевою, дружиною французького монарха, опинившись на очах у всіх – ні. За винятком кількох питань, коли вона разом з чоловіком приймала послів, Її життя обмежувалося облаштуванням придворного побуту. Основне ж своє завдання – дати країні спадкоємця – вона так і не змогла виконати. Мері розуміла, що її роль королеви наближається до фіналу. Вона повернулася до себе. З хворобою Людовика всі розваги при дворі припинилися, і жінки з почту королеви змушені були замість прогулянок і веселощів нудьгувати». Здавалося, життя при дворі завмерло надовго. Старих порядків уже ніхто не дотримувався. Люди вважали, що цервання Людовика XII ось, ось мало скінчитися. І чекали сходження на престол нового короля. Усі очікували на приїзд Франциска Ангулемського. І мері теж мимоволі чекали цього. Може, тоді хоч щось налагодиться? А головне – з ним приїде Чарльз Брендон. Про приїзд Франциска їй повідомила Клодія, вбігши до її кімнати і навіть, здається, накульгуючи помітніше, ніж звичайно. «Він повертається! Він уже в передмісті Парижа!» Герцог Анголем з'явився тільки ближче до вечора. Високий, привітний, легкий, вродливий. Ішов довгими коридорами латурнеля, приймаючи почесті придворних, Виглядав справжнім королем, чарівним та елегантним. Пишні рукави його камзола були обшиті білосніжним атласом. на береті з білим звисаючим пером виблискувало дорогоцінне каміння. Мері хотілося запитати його про Брендана, якого вона не помітила серед членів почту. Але поруч із Франциском були Луїза, Маргарита, Гріньо. Ні, зараз не час запитувати про Чарльза. Та все ж вона послала свою маленьку Анну Болейн вивідати для неї всі новини. Поки що, сидячи поруч із Людовиком, вислуховувала вітання Франциска, його співчуття і обговорення заворушень у Британії, герцогом якої він іменувався завдяки шлюбу із Клодією. А одієнція в короля була нетривалою, як через погане самочуття Людовика – так і через його настрій, що зіпсувався, коли він побачив здорового і повного сил зятя. Людовик помітив, що Франциск майже не звертає уваги на Клодію, яка принишкла, засмучена очевидною неуважністю чоловіка. Король швидко випроводив його і почав скаржитися мері, що, мовляв, коли його не стане, цей розбещений хлопчисько поставить усе королівство з ніг на голову. Тепер він відверто називав Ангулема своїм спадкоємцем. Увечері Мері знову побачила герцога у приймальні, веселого, в оточенні духівництва і сановників. Шукала очима Брендона, але його не було. Зате Франциск так і кинувся до неї, впав на коліно, почав цілувати руки. Ви так раді бачити мене? запитала вона кокетливо. Підвівши голову, він виразно подивився на неї, даючи зрозуміти – зараз усі слова зайві. Вони перебували в центрі уваги і змушені були дотримуватися етикету. Мері звеліла любому зятю підвестися, сіла в крісло біля каміна, вказавши на місце навпроти. «Я гадала, що ви приїдете раніше. Здається, вас не було цілісіньку вічність». Він засяяв від її слів. Я поспішав, як тільки міг, і ніколи ще дорога не здавалася мені такою довгою. «Ще б пак, напевно сподівався, що після пробуття на тебе вже чекає вінець», – подумала цінічно Мері. Вголос же спитала, чи вдалим було його полювання. Франциск не відповідав, лише дивився на неї, посміхаючись. «Ні, зовсім не так підданий дивиться на королеву чи ніжний зять на те, що...» Він дивився на неї, як чоловік на жінку, яка його нестримно вабить. «Ви не відповіли мені, Франциско? І так дивитеся?» «Це й не дивно. Ви така прекрасна! Глядіть, щоб ваші слова не переказали Клодії!» Він відмахнувся. «Що таке Клодія? Ви ще прекрасніші, ніж у моїх спогадах!» Вона розсміялася. Я рада, що подобається вам, мій любий зятю. Вона навмисне зводила родині перешкоди між ними, але зізнання Франциска кружляли в її голові. Їй раптом почало здаватися, що він і справді закоханий, і їй доведеться поводитись вельми обережно, щоб не скривдити його. Проте вона рада йому, адже все вийшло, як вона і очікувала. Він приїхав, і в її житті відразу з'явилися веселощі, гра.